Noul Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, începând cu versetul 18 al capitolului 16 al 1 Epistole epistolei lui Pavel către Corinteni. Vom pătrunde în versetul acesta imediat după ce mai întâi vom citi o mică istorie de la anul 1800. În drum spre vestul Americii, în anul 1800, tânărul Adorian Jackson s-a oprit într-un oraș și a căutat o cameră de hotel. Proprietarul i-a spus că nu mai are decât o singură cameră în care nu se va putea odihni, căci în camera alăturată este un tânăr grav bolnav care trage să moară. Neavând altceva de ales, tânărul a acceptat acea cameră, căci era rupt de oboseală și i-a spus proprietarului că nu se teme de un om ce trage să moară. A luat cheia și s-a dus să se culce. Dincolo însă bolnavul se voicărea foarte rău și țipetele acelui l-au făcut să nu poată dormi toată noaptea. Atunci, în mintea lui Jackson, s-au ridicat tot felul de întrebări. De ce se îngrozește omul acela? Oare nu e pregătit să moară? A, dar unde-și va petrece veșnicia în cazul când ea totuși există? Este un credincios sau un păcătos care alunecă în iad? Spre dimineață s-a făcut liniște. După ce s-a îmbrăcat, când s-a dus de dea cheia, a întrebat cine a fost acel om. Proprietarul le a spus că era un tânăr care a absolvit Universitatea Brown. El murise înspre ziua. Auzind acestea, Jadson întrebă de numele său. Când colo era Jacob Ens, fostul său coleg, care îl îndemnase spre necredință. Șocul a fost puternic și a dat seama că și el este pierdut dacă trebuie să moară. Înspăimântat a părăsit hotelul, dar și calea necredinței. Sufletul său trezit a început să strige după mila Domnului, după iertare. Acolo, Judson s-a întors la Dumnezeu. Mai târziu a devenit zelosul misionar pentru Burma. Dragul meu ascultător care nu ești credincios, care nu ai pe Domnul Iisus în inima ta prin pocăință și botez, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, așa cum spune Sfânta Scriptură la capitolul 3, versetul 5 al epistolei lui Pavel cătretit. Care e situația dumneavoastră? Trebuie neapărat să ai parte de moartea unuia dintre colegii care sunt necredincioși ca să fi trezit la realitate? Iată, Dumnezeu ți-a mai dat astăzi încă o ocazie să înțelegi bine că nimic nu ți poate asigura veșnicia împreună cu Domnul Isus Hristos la locul cu verdeață decât primindu-l acum, cât ești încă pe pământ, căci așa cum scrie la Marcu capitolul 2 cu versetul 10, Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă înainte, cercetând pe toți cei care nu s-au născut din nou să facă lucrul acesta acum, pentru ca numele Tău să fie slăvit și ei să poată fi fericiți o veșnicie întreagă cu Tine. Amin.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 Mă acum în textul lecțiunii noastre de astăzi, vom da citire versetului 18, totuși vom începe cu 17 al capitolului 16 al întâi episodului Pavel către Corinteni. Mă bucur de venirea lui Ștefana și Fortunat și lui Ahaic, ei au împlinit ce lipsea din partea voastră, iar versetul nostru de astăzi 18, căci mi-au răcorit Duhul meu și al vostru, să știți dar să prețuiți pe astfel de oameni. Să răcorești duhul celor ce trec prin pustia arzătoare a suferințelor, iată chemarea ta, urmașule, al celui care este izvorul răcoritor al apei vieții, Domnului Isus Hristos. Să răcorești gura celor arși de sete și care caută fără încetare apa adevărului, iată slujba ta, urmașule, al celui care este adevăratul, Domn Isus Hristos. Să răcorești inimile celor care ard în focul fără de regilor și al frământărilor vieții acestea și care doresc izbăvirea, iată lucrarea pe care o ai de făcut zilnic, urmașurile al celui care este Mântuitorul păcătoșilor, Domnul Iisus Hristos. Să fii o rouă înviorătoare de bucurie și dragoste pentru toți credincioșii Domnului, iată la ce ești rânduit tu, copil al lui Dumnezeu, în trecerea ta grăbită pe pământ. Îți înțelegi oare bine rostul vieții tale, celei noi, aici în lume? Tu nu mai ești om de rând, adică te-ai predat cu adevărat Domnului Isus. dacă te-ai predat cu adevărat Domnului Isus și dacă prin credință ai fost născut din nou. Ți s-a încredințat o slujbă, aceeași slujbă pe care a avut-o pe pământ Mântuitorul tău. Pavel spune aici că-ți mi-au răcorit Duhul meu și al vostru. Prin ce or fi răcori Duhul cei trei credincioși din Corint care l-au cercetat pe Pavel în Efes? Desigur, el era amărât din pricina veștilor rele despre adunarea creștină din Corint, dar acești oameni duhovnicești, reprezentanți ai adunării din Marele Port, i-au produs bucurie și înviorare prin starea lor bună în Hristos. Mare lucru este faptul de a bucura și înviora Duhul cuiva. Prin slujba pe care o faci, prin viața ta de strânsă legăture cu Domnul Iisus, poți să răcorești Duhul fraților tăi, credinciosului a lui Hristos, fratele meu. Să știți, dar să prețuiți pe astfel de oameni, îndeamnă aici Apostolul Pavel. Nu poți prețui cu adevărat pe un om decât atunci când îl cunoști. Nu poți prețui de asemenea lucrarea unui om decât atunci când o cunoști în profunzime și când îi simți efectul asupra ta. Ca să putem prețui mai mult pe oamenii duhovnicești și lucrarea pe care o fac, o fac ei, trebuie să ne dăm silința să-i cunoaștem în lumina Domnului Isus. Suntem vinovați în fața lui Dumnezeu dacă nu dăm prețul adevărat unui om, unei lucrări sau unei împrejurări. Și pentru noi și pentru alții înseamnă pierdere. Să învățăm, deci, să prețuim totul. Iată, Cuvântul Domnului ne-a vorbit și azi. La versetul 19, apostolul Pavel, apropiindu-se de încheierea aceasta, spune Bisericile din Asia vă trimit sănătate. Acuila și Priscila, împreună cu biserica din casa lor, vă trimit multă sănătate în Domnul. Ce din bogăție pe care o are, omul este viața, iar a doua este sănătatea. Toate celelalte vin pe urmă. Fără sănătate, viața este o povară grea pe care omul o duce gemând. Iată de ce Sfântul Apostol Pavel, care cunoaște bine valorile, își încheia epistolele sale cu urât de sănătate. El dorea fraților săi o sănătate deplină, pentru că numai cel sănătos poate lucra și se poate bucura cu adevărat. Dar el nu se gândea numai la sănătatea trupească, ci mai întâi la cea duhovnicească. Poetul latin marțial a pus semnul egalității între viață și sănătate, spunând Nu-i totul să trăiești, ci să fii sănătos. Dar nu numai o prețuire a sănătății trupești, ci și a sănătății spirituale, spune același poet. Alt poet latin, juvenal, scria limpede despre sănătate. Omul cu adevărat înțelept nu cere cerului numai sănătatea corpului, ci și a spiritului din preună. Un om cu corpul sănătos, dar cu spiritul bolnav, devine o de atât pentru sine însuși, cât și pentru cei din jurul său. Ceea ce îmbolnăvește spiritul omului este păcatul. Cine dorește cu adevărat sănătatea să vină la Domnul Isus, marele medic, care vindecă boala spiritului, adică îl izbăvește de păcat și apoi, în măsura în care îi face bine, îl vindecă și de bolile trupești. Vorbind despre valoarea cea mare a sănătății, Sfântul Ioan Gură de Aur spunea este importantă sănătatea trupească, dar mult mai importantă este sănătatea sufletească și cu atât mai însemnată cu cât sufletul este superior trupului. Așa stă în lucrurile, înțelege mai bine urarea Sfântului Apostol Pavel. Bisericile din Asia vă trimit sănătate. Acuila și Priscila împreună cu biserica din casa lor vă trimit multă sănătate în Domnul. Sănătatea în Domnul înseamnă mai întâi sănătatea duhovnicească, așa cum spune tot apostolul Pavel în epistola către Tid la capitolul 2, versetul 1, versetele 1 până la 7. Sănătate în credință, în dragoste, în răbdare, în judecată, în vorbire și în învățătură. Un gând vrem să subliniem în versetul de mai sus. Bisericile vă trimiți sănătate. Nu poți trimite decât ceea ce ai. Cu sănătatea trupească însă nu e același lucru. Nimeni nu poate dea din sănătatea sa și altora. Din boala sa, da. Adică de boală se poate molipsi cineva, dar de sănătate nu se poate molipsi nimeni. Așa este în veacul acesta păcătos. Cu sănătatea duhovnicească, lucrurile stau altfel. Ea se poate trimite dacă o ai cu adevărat. Cine e sănătos în trăire duhovnicească, îl poate ajuta și pe cel bolnav duhovnicește, dându-i un suflu nou de viață. Cine e sănătos în credință, poate să vindece credința bolnavă a altuia. Cine este sănătos în dragoste, poate să dezghețe pe cel înghețat în nepăsare și păcat. Iată deci că sănătatea duhovnicească se poate trimite sau transmite. Cine are o învățătură sănătoasă, poate să o trimită celor bolnavi în privința învățăturii. Prin însuși faptul că stai în preajma unui om sănătos duhovnicește, începi să te vindeci tu de boala de care zaci duhovnicește. Bisericile din Asia vă trimit sănătate, Acuila și Priscila împreună cu biserica din casa lor vă trimit multă sănătate în Domnul. Faptul că Sfântul Apostol Pavel vorbește numele tuturor bisericilor din Asia dovedește unitatea lor în toate privințele. Era o singură biserică împrăștiată prin multe localități. Numai unde este deplină unitate cu Domnul Isus, este deplină unitate și între credincioși. Și unde este unitate, este și sănătate duhovnicească. La versetul 20, apostolul Pavel spune: „Toți frații vă trimit sănătate. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Cu cât înțelepciune și gingășie scrie Pavel fraților din Corint, cum caută el să le vindece toate rănile produse de săgețile vrăjmașului, căci multe au mai fost. După toate cele întâmplate în biserica din Corint, bisericile celelalte și toți credincioși în general ar fi trebuit să rupă pentru un timp legătura cu ea, dar n-a fost așa. Marele slujitor al mântuirii păcătoșilor și al unității credincioșilor, Pavel, a îndemnat cu dragoste stăruitoare pe toți credincioșii din Efes și toate bisericile din Asia să trimită sănătate bisericii din Corint. De aceasta avea cea mai mare nevoie, arătând în felul acesta unitatea care trebuie să fie și să rămână între copiii lui Dumnezeu, chiar dacă unii dintre ei au săvârșit abateri grave de la calea sfințeniei îndemnă apoi pe toți credincioșii din Corint să-și spună sănătate unii altora și să se sărute. În felul acesta, Pavel căuta să apropie unii de alții pe ei care erau așa de dezbinați încât ziceau eu sunt al lui Pavel sau eu sunt al lui Apollo sau sunt al lui Chifa. Mai erau dezbinați la cina Domnului, cum am văzut la capitolul 11, și tot dezbinați erau din pricina darurilor duhovnicești, cum am văzut la capitolul 12 și 14. Punându-i să se sărute, Sfântul Apostol Pavel le arăta că mai presus de toate este dragostea care trece dincolo de daruri și talente, dincolo chiar de păcate. Dragostea este cea care strânge și unește într-un singur trup pe toți copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Singură dragostea aduce lumina înțelegerii și a fericirii între toți răscumpărații Domnului Isus. Pentru a trezi dragostea trebuie întrebâințate toate mijloacele și aceasta pentru că dragostea nu va pieri niciodată. La versetul următor, versetul 21 de la 1 Corinteni 16, apostolul Pavel spune, urările de sănătate sunt scrise cu însăși mâna mea, Pavel. Sfântul Apostol Pavel avea obiceiul să-și dicteze epistolele unor frați cu scrisul frumos ca să poată fi citite ușor de oricine, însă urările de sănătate de la urmă le scria cu mâna lui ca să fie ca un fel de pecete a celor scrise mai înainte. Pe vremea aceea circulau epistole false, plăsmuite de unii și de alții și iscărite cu numele lui, lui Pavel. Ca să împiedice aceasta era nevoie să scrie câteva rânduri la urmă și să-și pune iscăritura cu mâna lui. Urările de sănătate sunt scrise cu însăși mâna mea, Pavel. Galatenilor le scrisese, uitați-vă cu ce slove mari v-am scris cu însăși mâna mea. Când este vorba de adevărul lui Dumnezeu, trebuie să întrebuiințăm toate mijloacele pentru ca să ajungă nestricat și neacoperit de suflete. Să punem însăși viața noastră cu tot ce ține de ea, mâini, picioare, ochi, gură, inimă, bunuri, materiale și daruri duhovnicești, toate să le punem direct în slujba adevărului. Fără pecetea jertfei noastre să nu facem nimic. Domnul ne cere inima întreagă pentru sine și pentru lucrarea lui. Dacă inima este întreagă a lui, atunci și mâinile și picioarele și toate ale noastre sunt în slujba lui. Anumite lucruri duhovnicești le poți încredința altora să le ducă mai departe. Sunt însă lucruri pe care nu le poți încredința nimănui, ci trebuie să le duci personal acolo unde trebuie. Așa făcea Sfântul Apostol Pavel. Unele lucruri le dicta spre a fi scrise de anumiți frați, urările de sănătate și iscăritura însă le scria cu mâna lui. Să rămânem necurmați sub călăuzirea Duhului Sfânt și el ne va învăța cum trebuie să le facem lucrarea sfântă pentru ca să fie spre cel mai mare folos sufletesc. La versetul 22 Pavel spune, dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Isus Hristos să fie anatema și apoi încheie cu Maranata Domnul nostru vine. Anatama, anatema este cuvânt grecesc și înseamnă el este blestemat, blestem, afurisie sau excomunicat, despărțit, dat afară. În Noul Testament, cuvântul anatema se întâlnește de șase ori. La Faptele 23 cu 14, în loc de blestem în original este anatema, Roman 9 cu 3, 1 Corinthen 12 cu 3, Galateni 1, 8 și 9, Apocalipsa 22 cu 3. Sfântul Apostol Pavel, când spune cuvântul anatema, nu se gândește nici la lume, nici la cei ce nu cred în Domnul Hristos, ci are în vedere pe creștinii care au o slujbă însemnată în Biserica lui Hristos, care au daruri deosebite cunoscute de toți și care, totuși, nu-L urmează cu iubire pe Hristos. Pe aceștia îi pune sub anatema despărțire, excomunicare. Mai întâi de toate, Domnul însetează după dragostea noastră și apoi ne cere lucrarea și jertfele noastre. Întrebarea pusă lui Petru de Domnul Iisus este plină de înțeles și ne privește și pe noi, așa cum o găsim la Ioan 21 cu 17. Dragostea față de Domnul Iisus și ura împotriva păcatului merg mână în mână. Cine iubește păcatul, nu-l mai iubește pe Domnul. Iubirea de Domnul nu este ceva care zboară în vânt, încât să poți spune, mi se pare că-l iubesc. Se poate vedea lămurit dacă cineva îl iubește sau nu, punând pe o parte a cântarului iubirea de Domnul Isus și pe cealaltă ura împotriva păcatului. Cu cât atârnă una, atât atârnă și cealaltă. Scrin bisericii din Corint unde se găseau fel de fel de păcate... Certul de partide, despre un scandal cu privire la mâncările jertfite idolilor, mândrie cu privire la daruri și așa mai departe, Sfântul Apostol Pavel pune cuvântul anatema numai în legătură cu dragostea de Domnul Hristos. Sfântul Ioan de Aul spune așa, Când dragostea este puternică și însoțește pe cineva, stinge și alungă toate păcatele, când însă este slabă, nu se poate împotrivi relelor care răsar. Cei ce nu-L iubesc cu adevărat pe Domnul se exclud singuri din părtășia cu El, adică se pun sub anatemă blestem, căci cine nu este unit cu Hristos este sub blestem. Limpede scrie și Teodoreta al Cirului, orice creștin care nu are o dragoste fierbinte față de Stăpânul Hristos se desparte de trupul său, biserica. Pe urmă, Pavel încheie cu Maranata, Domnul nostru vine. Există un cuvânt cu care se salutau creștinii din Palestina la început în prigoane sau pe care și îl spuneau ca semn de recunoaștere. Maranata sau Maranata, adică este expresia aramaică trecută și în limba greacă și care, după cum spun cercetătorii, înseamnă Domnul nostru este în drum de a veni, Domnul nostru vine sau Domnul nostru să vină sau Domnul nostru a venit. Un creștin trebuie să le ia în toate trei înțelesurile ca să-și poată trăi viața normală duhovnicească. Spre exemplu, Domnul nostru a venit. Acesta este un adevăr de netăgăduit. Fiecare trebuie să aibă o atitudine limpede față de Domnul, iubindu-l sau respingându-l. Cel care respinge pe Domnul care a venit se află sub blestemul lui Dumnezeu și pe care Pavel doare îl amintește. Domnul nostru să vină. Aceasta este dorința tuturor celor care îl iubesc cu adevărat este rugăciunea lor fierbinte pentru împlinirea făgăduințelor lui. Domnul nostru vine! Aceasta este nădejdea sigură a tuturor răscumpăraților care, prin credință, au intrat în trupul lui Hristos biserica și care doresc cu ardoare întâlnirea cu mirele lor iubit. Maranata, acest cuvânt, mai mult ca o denioară, trebuie să fie realitate în inimile credincioșilor și un salut pe vuzele lor. Domnul nostru vine, este un adevăr pe care nimeni și nimic nu-l poate împiedica să se împlinească. La versetul 23 Pavel urează Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi. Poate fi oare un însoțitor mai bun pe calea noastră de străini și călători prin lume decât Harul Domnului? Poate să ne ajute cineva mai bine și mai repede în nevoile noastre decât Harul Domnului? Poate fi o lumină mai bună și mai statornică pentru noi în noaptea veacului păcătos decât harul Domnului? De har avem nevoie necurmat pentru că în har sunt cuprinse toate ale lui Dumnezeu. Cine are harul Domnului, cu el are totul. Fără har nu suntem nimic și nu putem nimic. Iată de ce Sfântul Apostol Pavel își începea și își încheie epistole sale cu urarea Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi, sau Har și Pace de la Dumnezeu, sau Harul Domnului să fie cu Duhul vostru. O urare mai cuprinzătoare și mai necesară pentru cel credincios decât aceasta nu există. Viața noastră se află într-o stare bună și poate propăși cu adevărat, numai dacă se află în întregime afundată în marea Harului lui Dumnezeu. Cel ce stă sub adăpostul harului lui Dumnezeu nu se teme de nimeni. Harul este mediul în care poate trăi și rodi cel născut din nou. Adevărat, zice fericitul Augustin, o refacere a omului căzut nu este cu putință decât prin har. Dacă n-am putut să ne facem, cum am putea să ne refacem? Versetul 24, ultimul verset al capitolului 16, al ultimului capitol din 1 în 16, apostolul Pavel încheie cu aceste cuvinte. Dragostea mea este cu voi, cu toți, în Hristos Isus. Amin. După ce Sfântul Apostol Pavel îi încredințează pe frații din Corint în mâna celui mai puternic păzitor, Harul Domnului Isus Hristos, le trimite și dragostea lui de frate și părinte duhovnicesc ca să-i mângâie și să-i convingă pe deplin că el nu s-a schimbat față de ei cu toate frământările și abaterile lor de la calea Mântuitorului Hristos. Ei au rămas tot copiii iubiței lui, iar el va face tot ce stă în putință ca să-i ajute pe calea neprihănirii, ca nimeni să nu rămână în urmă și toți să ajungă fericiți în cetatea veșnică. Dragostea mea este cu voi cu toți în Hristos Isus. Dragostea pentru toți fără deosebire este cu putință numai în Hristos Isus. Orice dragoste părtinitoare, revărsată numai peste cei din gruparea ta, peste cei care zic ca tine, nu este dragostea cea adevărată din Dumnezeu dragoste duhovnicească, ci este o dragoste sufletească izvorâtă din sentimente firești. Și vai cât e de răspândită această dragoste printre credincioși. Să nu păstrăm nimic în viața noastră de creștini din ceea ce nu vine din Hristos, nici dragoste, nici înțelepciune, nici credință, nici râvnă. Tot ceea ce nu vine din Hristos și prin Hristos este dușmanul nostru de moarte. Ceea ce vine din Hristos, duce la Hristos, la asemănarea cu El, duce la unitate cu toți urmașii săi. Domnul Iisus Hristos este deasupra tuturor grupărilor întemeiate de oameni și cine vrea să-L slujească, să vină acolo unde este El. Dacă avem o bună legătură cu Domnul Iisus, atunci avem și o dragoste adevărată din El și această dragoste ne duce spre toți cei care au făcut un legământ cu El. Ei sunt frații noștri. Dragostea mea este cu voi cu toți în Hristos Isus, spune aici Pavel. Pavel nu mai ținea seama că unii credincioși din Corinzi ziceau eu sunt al lui Chifa sau eu sunt al lui Apollo, ci el trimitea dragostea sa pentru toți la fel. Și prin aceasta se vede cât de mult era el stăpânit de Duhul lui Hristos și cât de bine l-a înțeles în gândul lui ca toți ai săi să fie una. De la începutul epistolei și până la sfârșitul ei, ca un fir roșu, se vede gândul mare lui Pavel cu privire la unitatea credincioșilor. Acest gând se ne pătrundă și pe noi dacă suntem cu adevărat urmașii Domnului Isus. Cu aceste cuvinte am încheiat meditațiile noastre asupra întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni, asupra ultimului verset 24. În încheierea acestei lucrări, preotul Nicuriță, care este autorul acestor meditații, aduce slavă și închinare Domnului prin cuvintele Toată slava și închinarea se cuvin lui Dumnezeu Tatăl și Domnul Iisus Hristos pentru harul și ajutorul pe care l-am primit în timpul cât am așternut toate aceste meditații în scris noi iubiți ascultători anunțăm aici încheierea programului C119 cu prilejul acestor cuvinte și ce să spunem altceva decât că dorim din toată inima ca Dumnezeu să răsplătească eforturile preotului nicuriță care ne-a pus în scris aceste rânduri cât și studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați care le-a prelucrat în formatul care să se preteze difuzărilor pe calea undelor de radio și apoi să binecuvânteze Dumnezeu ascultarea tuturor acestor gânduri așa fel încât să trezească toate inimile ascultătorilor către el. Cei care nu l-au primit încă prin pocăință și botez să facă lucrul acesta, iar noi cei care l-am primit prin voia și ajutorul lui Dumnezeu să umblăm o viață, să trăim o viață demnă de numele de copii ai lui Dumnezeu. Harul Domnului nostru Isus Hristos și dragostea lui Dumnezeu față de noi, fie și rămână peste toți cei care se deschid să le primească pentru slava lui și și fericirea noastră veșnică. Amin. MULȚUMIT